Iparro ratza. Bidasoa eskualdeko aktualitatea. Peli lekonarekin. Iparro ratza euskaraz eta zintzoki. ongin ongi zuten da zuzenean gaude. Guarddian e, eta ongi etorri iparroratza magazinera gaurkoan e, saio berezia dugu, Irungo harrera sareak San Juan Plaza hartu du eta eta San Juan Plazatik zuzen zuzenean gaude orainxe bertan eta hala jarraituko dugu ondorengo ordu betean. Harrera sareko, talde ezberrineetako jendea pasako da ondorengo ordu honetan uztailetik ona gertaturiko har arrepasatuko dugu, Eta harrera saarea puntuenetaino nola iritsi den ere jakingo dugu. Albistea aste honetan ezautu genuen harrera sareak lakasi da gaztetxean ezarri zuen aterpetxe. improvisatua iste arabikizuela eta bertatik ehundaka lagun pasa izan dira uda honetan gehienak harrera dispositibo ofizialetatik kanporatuak izan ostean. Egun bolondresen esfortzua e, ikaragarria izan da, eta dispositibo ez ofizial honen baldintzak kurriaak birtu dira, eta udazkenean mehatsua gehienduztuan da horren adibide ditugu urriak zazpiko e, e, Eurialasak gurean egongo dira, dira,razakkeia eta Irungarrera sareko jonaran guren, sareko komunikazio taldeko ha amaa oka, sukalde lantaldeko kideak, arropa lantaldekoan agirre edota harreman eta osasun taldeko kideak besteak beste. Baino bueno hegoera honetara nola iritsi garen e, ezagutuko dugu, Problematika honetan sakonduko dugu gaurkoan, San Juan plazatikan, zuzen zuzenean, eta datorren ordu betean, ba bueno, e, kidez berriñekin hitz egingo dugu. Lemizi, kodo, e, eguerdi hon? Eguerdi hon peli, eguerdi honetan. Ba, Bildu man txiki bat eskatuko nizuke egitea, ba, nola eldugaren ona jakiteko? Ongi da, e, ba, pixka teretarik e, aipatuko dugu ordu bete honetan, e, gau San Juan plazara, eta gauden lekuan, eta gauden e, punturaino nola llegatu garen, E, ulertzeko baina zail e, bada ere bizpairu minututan trantsituan diren pertsona hauekin izandako bizipenez haien itzaropenez eta 3 irubetetako utzikeri instituzionalaren porrotas jantzitako Astoria, eh e, ba guztiak eksplikatzea ba errelatu ba, kronologiko bat egin beharko genuke labur bada ere eh dena uztailaren hasi zen, Espainiako estatu osoa zeharkatu ondotik eta Gazteiz, bilbo edo donostiako harreragunetatik iragan ondotik ba estatura zeharkatu aurreko azken urratsa zuten lehen migratzaileak irungo tren geltokian biltzen hasi zirenean. Eh? Debora ontan guztian sos arrazakkerakek salatu izan duen bezala hendaiaako Mugan e, frantses poliziak egiten bituen beroan itzzuketak ilegalak izan arrehen ostopo gaindiezina suertatu dira askorentza. Gogoan hartu beharko genuke polizien sindikatuak ere ba, polizia poliziaagente gehiago eh? galdekin izan bituela, hala ere hendaiaako muan gainezki zirelako eta iraieran hamabost agente gehiago jarri zituela ministerioioak, hain susuxen migranten kontrolak,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 egiteko nola ere Irungo trengeltokian ginen ba, han biltzen hasizine lehen migranteaiek laguntzeko herritar bat biltzen hasiten ere eta mobilizaziotik sortu zen Irungo harrera sarea etengabe saretzen joan dena gaur egun arte. E, Uztailian Irungo heriko txeko arkupetan gosarialddarrikapen bat egintzen erakunde publikoen laguntza eza salatzeko eta Eusko jaurlaritza eta herriiko Espainiako estatuko protokoloak segituuz ba, gurutze gorriak kudeatu zuen lehen harrera gune ofiziala martxan jarri zuten orduan. E, behinbeinekoan lekaenak ikastetxeko gimnazioan. Behin benean, jakinabaitzen ireiaren lehenean eskola sartzearekin zerbitzua bertatik kendu beharko zutela. Anartean, arrera gunea hori zantzen, protokoloek aginduta, gehienez, bost egunez erabiltzeko eskubidea baino etzuten migranteak jasotzen. Espainiako estatuan, oroi talazeko dugu, gehi eta amarregu baino gehiago, iragantzutenek ere, etzute laia da e, sartzeko eskubiderik. Kalean geratzen ziren amarnaka migrante horiek, eta etengabea llegatzen zirenek, lakasitan topatu zuten aterpe, irungo, arrera e, sareari esker. Aztapenetik salatu izan bituzte, sarrera da irizpide zorrotza, karindu bertzirela, baina egintariek, malgutasunik erakutsiez eta irailaren lehenean, lekaenea ikastetxeko gunea itxi behartzen aurreko asteburuan justu prentsagerraldi jendetsu egintzen saujan plazan migratzaia kalean geratuko zirelau hartan azteko lakasitak erakunde publikuek betetzen ezituztenak voluntariuek ase betetzen bitartean irungo udalak tarrapataka eta azken momentuan martin dozenea udala terpetxean irurogei plaza egokitu zituen orduan eta iraiaren lehenetik bertan eman dute hor eh, zerbitzu baina sarrera irizpide zorrotz berekin eh? anartean lakasita Errefuxatuak kanpaleku baten itxura hartzen zijoala Oartara zizuten Arreagune ofizialetatik kanpo geratzen zire migratzaile guziei Arreagin eginez. Xapitopean bada ere berrogei lagun arteko Kopuroetara ere iltsin zandira Udal aterpetxeko irurogei plazatik Berrogei baino gehiago utxik zeuden bitartean Iraiaren azken aurreko astean Emakume bat eta eh, lau hilabeteko bereumea Martindozene aterpetxean Ez zitzuzten onartu kalegorrian utzi zituzten instituzioek Horrek bazterrak urratu zituen Tentsuuneak eragin ere Eta bol baten etxean egi lo egin zuen emakumeak e, umet xikiarekin. Be hainbeste egin izan duten bezala behin hotzagatzen hasi denean. Udalari maiz galde egin zitzaion atera bidde bat, eta e, Jose Antonio Santanolkateak Lorcateak aste horretan aierazi zuen, Ananteta igratarren galderari eranzunez, ezzuela lakasitako errealitatearen berririk, iraarren hogeia zen, eta Iraiaren hogeita seiian e, presio handi baten ondotik, lakasitara bisita ere egin zuen hainbatu da lordedezkarilekin batera. Hor konpromiso batzuk hartu zituen, Erakundeen arteko mailan, lakasitako migrantek martindoean e, sartu izaiteko irizpidak malgutzeko. ez zuten lortu, eta Espainiako Estatuaren eta Eukoi jaurlaritzaen eskumena dela argudiatuz urriaren hamarra atzo eman zuen, e, udalak, atera bidarik eman gabe. Atzo arte, izan ere, azken orduetan antxetagratian aipatu dugun bezala, ustaia azgeroztik, eh, martxan izan den, lakasitako migranten akampalekua desmantelatu eta gero, arratsaldez, udal gizarte zerbitzuen ospital ezarreko bulegoen parean, akampada egiteko deialdeen ondotik, udalak orain artean ezinezkoa zuena egingarri bilakatu du. Azken momentuan, eta akanpa akampada hirierdian egingo zenaren beldur. Gau ontan, 11 lagunek egin dutelo, eh, ospital ezarreko otsaren kontrako neguko aterpean, eh, goizean ez diete. Eh? Hori bai, udalakitzen mandako gosaririk eman, baina zenbait eh ba, eh, aizu zurene konpromiso hartu bitu harrera sarearekin azken orduetan, eh, aipatu, hau azken ordukoa dela. Udalak jakina ziuenez, Raiz eta Emaus erakundek kudeatzen zuten behin-behineko hogeita 24 lagunentzako tokia dagoela, baino 3 gau igarotzeko muga esarri duela udalak, eh. Honek Ba iraguin du une hontan, bat ere, azken ordukoa, eta esan bezala goiz hain zuzen ere horaitaraziko dugu, ba, goizeko bederatzietan, harrerari ekin berrekin diola, harrera e, sarea atzola kasitan eten zuen hori, ba, goizeko bertsietan berriz ere martxan dela. E, hau da, uneontan egoera peli entzuleak eta e, ikusiko dugu, eh? ba, aurrera begirakoa ere, dator zen minutuetan, ba sareko kide ezberdinekin. Hori da, mila eskerko do. E, aipatu duzun bezala, berriro harrera sarea ere bete bete dago, eguerdiko ordu batetan e, azken orduko da ditua dago, egoera dela eta eto orain, ba, jarraituko dugu elkarrizketekin. Iparro ratza, guk gertatzen ari kontatzen dugu errealitate aldatzea zure eskola dago. No, Eguerdiko, ordu batak eta bederatzi direla, gurean daukagu, amaia oka bera komunikazio taldeko kidea da, eta harrera ba, garatzen joan den einean ba, komunikazio taldeare sortu da, e, irungo arrera sarean. Zuek, komunikazio eta logistika arloan ibizareten lanean, bereziki edabidekin izan duzue harremana. Eguerdion, amaia? Eguerdion. Bueno, nolakoa izan da edabiden papera krisi honetan. Bueno, azkenean, e, edabiden papera herritarrei ba, edo ezagutarazteko zein den dagoen egoera, eta aldi berean e, baiudalari eta bai beste erakundei erakusteko gu egiten ari ginena edo egiten egondu garena. Etzekiten oso ondo, esan digutenaren arabera, etzekiten oso ondo zer egiten genuen, zer ez genuen egiten, eta edabidek, edabidek horretan lagundu gaituzte bai erakundeekin, esan dudan bezala, eta baita beste erritarrekin. <hieres> bizkat nola evaluatuko zenukete komunikazioakio era aunola nola, nola joan dan edo zeekin dakonenak bueno azkenian langogorra izanda ez e, gu asamblean mugitzen gara orduan e, bueno horrek dakartzan e, zaitasunak medio saiatu gara e, komunikazio astagite estrategia edo kanpaina bat bideratzen algun izan dugun oberen egin dugu kontua zen hori asambleetan eta erabakitako gauzak Ba, kanpora atera ateratzea edo. E, Amaia ez dakite, e, ba, nungo komunikabideak hurri du dira, honen ba, berrien atera, e, zentzunetan ba, e, berbada egunerokoan hiru ba, e, bete hauetan, e, gaia segitu ez duten komunikabideak ere izango dira, interesatu birenak puntualki berbada, errelatu oso bat egiteko ere, ba, ba, zaila da zentzunetan ez? Bai, bueno, e, mota eta leku guztietarakoak etorri dira, bai lokalak E, azkenean guri ere gehiagien interesatzen zaiguna hori da e, ba, errit, Gertuko edo erakusteko zer gertatzen ari den Baina, internazionalak eta kanpokoak ere etorri izan dira Frantziatik etorri zan du dira zenbait e, Aljaxira, England Englandere etorri zen e, Bueno, azkenean horiek ere pixkat Internazionalak batez ere e, bilatzen zutena zen e, Muga egoera honen e, ba, berezitasuna edo ez Ba, batez ere fijatu dira, mugan egonikan, e, zein izan duen arazoa, bari, ba, esan ezagun zubian edo, ez, e, Santiago zubian eta Frantziara pasatzeko. Gero, ba, lokalek edo ba, beste ikuspuntu bat eman dute, e, guri egin interesatu zaiguna, dela, arrera sarearen lana eta e, bertako egoera. Eta sumatu duzu edo, sentitzen buzute, irundarren gana, bidasotarren gana, haiegatu e, dela, mezua? Bueno, zenbaitengana bai, edo hortan saiatu gara. Azkenean esan berra dago e, ere, mm, iristeko edo bide bakarra ez dela hori izan, aldatetikan sare sostelak eta erabiltzen saiatu izan du gara eta bestaletikan esan berra dago, bueno, ba 150 berregun pertsona inguru e, osatzen dugula sarea, zaila dela e, Norbait, sareko norbait ez ezagutzea, eta beraz, ere hori izan dut da gure kanpora ateratzeko e, modu bat edo. E, askilana izan buzute kanpora eta barne komunikazioan ere, orduan, ez berregun lagunen artean. Bai, <laughs> egia esan ez da, da bat ere erreixa, e, jende asko gara oso desberdinak, e, gune desberdinetan edo mugitzen garenak, beraz, bueno, zaiatu e, izan dugara hori aldik eta hoberen gestionatzen edo nola baita esateko, ez da bat ere erreixa egia esan, eh? E, prozesu prozesu luzea izan da hau, udatikan zabitzaten lanean, albizte ezberdinak ere manditu zue, lakaxitara bidatzen zenitu zela migranteak, bertako egoera jasainezina zela, besteak beste. E, Guzti hau betatikan, e, ze puntuan e, behar bada somatu zue kasetarien interes altuena? Ba, hori, ba, Leno komentatu damezala, depende nongo kasetariak edo zerren bila azeto zen, Ba, gauza bat edo beste ez? Ba, da biltz, ba egondu dira ba, ez puntu sentsacionalista hori edo bilatu dutenak pues ez dakit, ez dakit pentsatzen duten hemen kale antzeko zerbait montatua zegoela ez da horrela eta gero ba, bueno, beste medio batzuek igual gertuagokoak dilako ezagutzen ditugolako edo horrelako gaietan ba, ez dakit gehiago landu izandutelako edo ez dakit nola azaldu Ba, beste ikuspuntu gertuagoko bat euki dutenak. Bai ere inore iritsi zarete aipatu zu daia ezira tausti baita ere la bai sestako al rojo vivoen ere zuen arrega, kide, kide pare bat egon ziren bertan. E, horrala, pixkat, e, aipatu duzu nere sentsazio naismoa puntu hori ere batzuk edabide batzuk e, bilatzen dutela e, e, e, zer, zer bilatzen dute hor? Ba he, ze azki, ez dakit e, galdera horri erantzuten Ba, gehien bat dori ba, e, beltzak kaletikan, e, beltzak hortikan e, zeharrak anpatuta, ba, holako, holako irudiak, pixka dut, ez mm -hmm. dakit nola, bai. nola ondoa dira zi, baina hortikan bueno, zikoazten batzuk. E, edozen, gazoetan ez dakit e, komunikabideen lana, e, ba, egin duten segimenduari buruz, e, lagungarri izan da e, kontrako baino? Bai, hortan saiatu gara ere, bai ez? E, bueno, bai, lagungarria, lagungarria izan da, azkenean... E, saretikan kanpora iristeko, bai. Esango genuke baietz. <laughs> ba, ez dakit azken puntua egitearren, eh? anekdotarik eh hiru labete hauetan aipagarri. Ba, aldetikan nik uste anekdota berezik eh ez dela ez dela Beste zenbait lantaleketak kontatuko dizkizu, beste anekdota interesgarriago batzuk, seguraski. Mm -hmm. Ba, bueno, mi erre eh, amaia gurean izateatik, eh, esperientzia hau, azaltzeatik, eta jarraituko dugu, elkarrizketaz, elkarrizketa. Mi esker. Ezker gasko Inguruan gertatzen dena ezagutu nahi? Jarraituan txeta irratia Facebook eta Twitterren. Abindua Antxeterratia. Sare sozialetan ere entzun esan adiratzi. Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu. Suzenean Egurdiko orduatak eta laurden direlarik Antxeta Irratia hemen zuzenean eltorri da eh, San Juan Plazaraino eta orain, ba, talde, talde salto egingo dugu eta orain sukaldeaz arduratzen diren bikide dauzkau hemen pat, josune da, eta bestea, amaia, egu ardion. Egu ardion. Bueno, zue, egu ardion, zuek egunero egunero, ia hogeita mar pertsonentzako bazkariak, afariak, eta behar beste, sukaldatu duzue, lantrikoa zuena, eta azken momentuan ere, etorten ziren migrantei ere, ba behar bada gurutze gorriaren dispozitibatik kagian kanporatuak izan direnak, oiei ere, e, asistentzia eman direzu ez, eta? Bai. Mm -hmm. zue, jatekoa, nola? Nola kudeatu duzue, lakasitan? Bueno, e... Hasi batean edosten genduen guk gauzak bazkariak egiteko baina bueno egondu da solidaritatea pila bat irungo jendea portatu da de maravila eduki dugu janaria eh egondu da restaurante eta herrara egin ditugena janaria eta karri ditugena janariak egondu da genial eta bestea pues, e, gure artean uhum. E, inguruko herrita eta taldetatik, ere, haipatu diazu, laguntzaia eta zutera, zutera? Bai, oi hartzunen adibidez e, bilketa ederra eginda, uh -huh. oso ederra. Uh -huh. Eta pixkat, e, jan, pixkat puntu zaiena izan ozan berbara da, janari freskoa zena hau kontxer batzea, ez da? Horretarako e, nola nola at atondu duzue lakasitzen? Bueno, lortu dugu da? kongeladoreak, uh -huh. lortu dugu frigorifikoak, eta, bueno, gutxe bera moldatu bera, bai, uh -huh. janaria kongelatuk eginda, hola. Edozen kasuetan amar, hogei, hogei eta amar, e, puntualki, berrogei lagunei ere jatzen ematea, ez da kontu berrexa, lan ahondi askatzen du, eta aurreik uspen ari ez, e, e, egun batetik bestera, ailegatzen ziren e, taldeak, hori nolako deatzen da? Bueno, ez que, ezin gendu kontatu zenbait jende, oza, sea, jute ginen, e, albidez, nere turnuanez, jute goizean, eta bueno, prestatu behar dugu janaria, hogeita bost personako hor prestatzen genuen. Binen, klaro, igual gero agertzen dire hogeita ma bost. Nola egin degun? Buz, pues bueno, e, mm, sobratu denakin, berze pixko bat jarri, eta, bueno, igual gutxiago jandute, bigarren taldea etorri gutxiago jandu, binen, bueno, denak jandute, eh? Denak eriate dugu zerbait, zerbait beti egon da. Eta berbera konton hartu barkozenuk etere ba, berbere beste ohitura gastronomiko batzuk, beste kultura batzutela eta hori konton hartu beharra ere, ez? Claro, ber, egin ditugu bi motako bazkariak, batzuk musulmana direlako eta besteak eh direlako. Orduan, eh txerria zutenda jaten, pues eitaintzaio desberdina. Maintendo dugu mas o menos baika e, janaria mota bat txerriari gabe arra en general, ¿ez? Baina batzuetan, pues bueno, ekarri digute Xoloma, ekarri ditute gauzak, voluntarioak etorri direna, tordun, e, txerria jaten duten nari, pues dugu hori eta besteria aterea dugu beste janaria. Da bueno, bai, eh santu bizkozkoa oso ondo portatu gera, eh, oso ondo i dugu. Bai, dietari dagokienez Zen nolako platerak e, sukadatu izan dituz? Horre? Bueno, pues, e, batez ere olla askoa arrozekin, olla askoa e, pues, egun batean e, Arbidez, empanada, gigante, atunakin, berdurakin, horrela, entzaladak, kuskuz baita ere. Bale, a ber, e, oiaskoa, e, atuna eta hori, mm, hori beste guztiekin. E, edozen kasuetan, ez dakit, ba, e, sukaldatu, sukaldatu behar da, zerbitzatu ere, ez dakit, e, ba, sukaldeko lantaldean, ez ba jende biltzatzen jaten lanean? Bueno, taldeak iru lau personak. Mm, aste burutan pixkaz gutxiago, ze, bueno, jendeala nagiten du baita ere, eta, bueno, eh, bere denbora, gestionatzen du aldun bezala, ez? Ion, bueno, iru lau persona, bai, Eta orain, bueno, ba, e, gaur goizeko 9 e, San Juan Plazan harrera, eh harrerari be, berekin diozue, beno goizean udalakitza emandako gosaririk ez du banatu, otsaren e, gune horretan, e, edozein kasodan, bazken azken ordukoak diote, ba, bai gosari, bazkari, afari eta loa eskehiko duela hori bai hiru egunez, eh geienez jota. E, gauzak horrela, ez dakit nolako horrek uzpena duzuena edo zer E, zer egingo guztuten, nola antolatuko zarete, bat ozen egunetan? Pues, gaur egu ardian, e, adibidez, bokadioak eskatu ditugu, erosi ditugu, eta, bueno, bokadioak jango dugu, jango dute, jango dugu, ez dakiz. E, gauean, afariorduko berdina izango da, eta hemen kalean gauden bitiartean, gutxi gorabera bera, bokadioak izan behar dira, zai, hemen ez daukagu beste manera egiteko gauzak. Mm -hmm baitare gohorrasiko du azken finean bokadillo hioe gordaintzeko eta hori guztiarako ere askotan zuen poltxikotik ateratzen dala di hori ez da? Ba? Bueno, orain e, bada kontu korriente bat eta hor e, jendea portatu da oso ondo eta dirua sartu dute. E, oso pozik gaude, per zierto eta dirua badago Momentuneetan baeztos gastos inrebistos bai. ba, orain bentza badago eta horrekin egingo dugu. Baitareko goreziko digu gurentzu le ere, e, bertan diru emaniz al izateko kontu au, laboral kutxan dago e, se ama zazpi hogeita hamar hogeita ha bost 00 berreita meretzi, laureita bedatzi 0bost bedatzi 0 bat bat lau bedatzi 0 hiru e, bai, emakia dela. Ba oso <laughs> ondo. Hori bueno, e, da pixkatere e, orain hutsunea hori udalarren aurrean geldituan utxune hori piskan nola konpensatuko duzuen ere hori irekita dago. Eh aipatu dituzu bokatak egongo direla, bueno, claro, egoera hau ere luzera jo dezake. Está. A nik espero utzetsez. A ber nik espero dut eh horko jendea hori mugitzea. Uh -huh. Vale? Eh hemen egotia gure asmoa, prinzipios igual isatinalda asteburu hau dela piska luzeago, hiru egun gehiago igande arte. Nik espero dut asteleanean zerbait egotia ze zerba, e, ikusten duzuen bezala hau ezin da mantendu. Mm -hmm. O kalean gaude eta orain haizia e, bakarra dago baina neuria astean hemen ezin gara egon. O, hau ezin da mantentugu, ezin dugu egin. O sea, eske da imposible. Mm -hmm. Orduan nik espero dut hemendik ateratzea ikusiko dugu Vai, eta bestela e, ikusiko dugu. Mm Horren -hmm. Or adibidea urriaren zazpiko ko irudiak asteguro honetan sekulako hori jasak egon ziren lakasitako egoera ere muturrenaino iritxizan. Bai, bueno, ezke izan da azkeneko astea, izan da ikaragarria. Ikaragarria. Jende pila bat, hogeita marritik gora, e, e, bueno, euria, no seke, lokatzak, ez egon lekurik, izan da ikaragarria, nekagarria. Osa, mm. joan zaigu eskutik. O sa, bai. Izan da joan zaigu eskutik. Mm. Nire ustez behintzat bai. joan zaigu eskutik. Nik ez nekin zeregin. <laughs> Ixat, egoera horretan ere, azkenan horren ondorio da, hemen egotea gaur bertan, eta lakasita e, itxi izana Koldo, zu aldeitzeko zerbait jo? Bai, ez e, bide batez, eta hainbeste lan ordu eman eta gero lakasitan ez dakit, atzo desmantelatu zen duten, guztia, e, sentimendu, ez dakit, kontra jarriak izango zen itxi atzoko egunean, ez? Da? Bai, zeba, alde batez, pues, posten ginen, Zera, e, ez zegon ez zegon maneraikor egoteko saia ja zen inhumano totale zen posible alde batetik bai baina beste aldetik pues jode pena baiendo zeik claro pasaditugu hor bi labete denak elkarrekin eurekin gure artean e, a ber, egin dugu familia bat bezala, familia bak gara egia esan denak eureketa guk familia bak gara baziren sentimentu ja bada jendea ben e, labete dalaramara badire sentimentu izan da, kontradiktorio bai, bai, alde batez, Joseongi hau itxi dugu ja, batele garantialik gabe, kanporagoaz eta beste aldez, joe, ze pena ez, oza, sea, dira oso oso oso eskestak edo euskara norazaten den, intenso, bai. super intenso izan da, super intenso, eta klar, horik entzea horain da, como, joe, ematen du pena, Baitu, bai. Janariaren esparruan, eh, azkenan garrantzitsua izan da, ze Bera bada, eh, ona etortzen ziren pertsonek, beti ere goixotasun hori eta, eta jarrera positibori harrera eh, harrera gunean jasotzen zuten eta horretan ere janaria bada, ez da? Aber, guk eman dugu jatera, bale? Hori da una nezesida basika, Bait. jende guzia jambiar du. Guk eman dugu janaria, baina ez diogo bakarra janaria eman. Guk jungera arat, eman dugu musuak, hartu dugu ebeso artean, bueno, lasa egon, emendik aterako gara, Agu familia bat gara, zuek hemen lasa egon, itzegin guekin, kontatu, zuen gauzak ez da bakaria Janari ematea da estomaka betetzea. Mm -hmm. baina gu e, baita ere bete dugu... Biotzak Bai, bete dugu bihotzak, ez bakara janariak mm -hmm. Janaria da janaria, mm -hmm. behar da bizitzeko, baina baita ere bete dugu bihotzak Mm -hmm. e, Beartzen baitare, oso, no? Babil, eskan, jozune gure postutxera etortzeatik, eskerrikazko Eskerrikaz, no? zueri. Eta aurrera jarraituko du vale, saien. Babil, esker, benetan. eguerdiko ordua terdietarako, bos minutu besterik ez direla gelditzen, beste talde batera, bai? egin kodugu salto bat, kodo. Bai, e, janaria ipatze genuen, elikatu-elikatu beharra dago, e, baita bihotza tarima ere, baina e, jantzi ere, eta e, arropak biltzeko eta banatzeko kudeatzeko taldea ere lanen aritu da, iruia hauetan, eta bertako kidea du, ana, agirre, kaixo. Kaixo, eguerdion, Arroparen beharra zegoela, lehen deialdia ba, lakasitara llegatu edo, eta bere ala egintzen uten. Ez dakit e, lehen da egunetan nolako ba, e, ba, arrakasta izan zuen deialdi gura? Bueno, pues joan ginen aurra joaten lakasitara eta ikusi genuen egen hasi zela arropak ekartzen, inguruko jendia. Eta orduan... Handikaren nazi banatzen, baina gero, hemen kalen aguzian, arrozoz arrazikerian lokalan, hor betet dugu lokal hori ez dausa hondila, eta jendean respuesta iz, ikaragarri izan da. E, adin eta, benoa, ta, tamaina ezberdinetako arropak behar ziren, ez da? Bai, bai, ekarri digute adingusitako arropa, badago unmentzat, manku gertatzen dena, e, jende hau da, naiko argala, eta emengo talak, asko, haundi zamarrak. Eta ordan ingenuen banatu, alde batera bestera, pues nola, pues, bai, e, egin. Eta orduan... duan... E, etortzidean jendeak joan dire denak beuden arropakin. Egiten genuen e, lista bat, egunero, e, azte guziko turnuak, e, ondu gera ogoita boz bat persona, orain batzuek lanean edo ikasketatan ta hola, ez gara inbeste, baina hor egunero egunero, goizez, amarte ditik ordu bat arte egoten gera jartzen paketeak, kasitatikan eskatzen zuten pakete guzia, bakotxase behartzen, hori egiten genuen, eta, bueno, azkeneko egun nahoketan, eudila eta ostu denean, batez ere e, txanoak eta guanteak ari direzkatzen eta ez dugu hainbeste. Oseak, e, eta gero baitare, e, galtza bakeroak, e, Horei falta dugu, eta kamizeta beso luzeak batez ere. Orain haro aldaketarekin, sasoin aldaketarekin, beste arropa batzu behar dira, beste jatzi batzuk, ala ere, ba, uda erditxuan arropa biltzen azizinetenean, argira, e, bueno, Espainiako kostatu osoa behar bada, kasik arropa behararekin zeharkatu ondotik, iruna iritsi, eta denazan behar dago, lehen aipatu dugu, Ba, mugan egiten diren beroan itzulketak direla medio berba da e, alik eta aliketa, e, ongien jantzita ere muga gainditzea ezinbestekoa ezin zutela ez Claro eh? claro hemen jatzen genun pizka dotore eta erabat bat itxoaz aldatzen ziren eta beudekeri sekulako poza sartzen zioten eta bueno konten konten joaten sian hemendik Azkenean ere, ona as, pertsona asko eta asko etortzen ziren e, Andaluzian, gurutze gorriak ematen dizkien e, txandal gris horiekin eta zapatilla, zapatilla beltzekin. O, oiek ere, azkenan arrisku bat ere bihurtzen dira, behin muga pasata, mm. ba, jendarmek e, identifikatzeko, ez da? Horretan Markat, ere lan egiten ziren. Markatzen zenuten. bitu. Bai, bai, bai. Ez kemen e, aldatzen genuen arropa horiek. Mm -hmm. Oye que eh, bastertzen ziren eta jartzen jo nun pues zapatilla berriak eh, pues, aldatuak, pues al al datuak, al datuak hotzen banago irungo puntu batean eh, topatu zen ituzten eh alako jartze mordoska bat, ez da? eh, o... eh bai, holako se bat con batean holako ze bat izan zen, baina bueno, es... O, soluzionatu zen az historia Dai. eta bueno, ondo, ondo. Piskat, kudeatzen lan horretan eta arropa ordenatze horretan hori e, zaila izan da, nola, nola modatu zarete? Bai, o... bai nahiko zaila da, zergatik beudek dute idea fijo bat eta gorrila bat ere, gustatzen diote pila bat, eta hori, eta hori baina, karo, ez da beuden talla askotan, yes. bueno, hori, beno, bueno, bueno bah, anedota ba bezala da Edo sengasuetan, ba bidasotar hori deialdiaingo digo hemendikan ez. Ba, orain ba jada urria sartutak, berbera udazkeneko armario aldaketak egiten direlarik, e, bueno, ba, arropa hobie guztiak erabiliko ez ditugun hoiek eta beste e, erletxera kaen agusiak hartzea. Bai. Eta, claro, kendu da udako arropa besomotzak eta arropa finak die diekajatan eta eman dire lokal batera urda, berri arte. Eta orain, ari gara tokia egin dugu, pues, arropa loriagoan txat, oan behar denaren Arropa behar dela. Azken batean, e, zenzuetan berralen ere lakasitara jotzen zu jendeak, erreferentzi gisa e, kale nagusiaz gain, or kale nagusiko egoitzagu da geratzen den bakarra. Bai, e, arropa hor kale nagusiko egoitzan, arropa jasotzea egiten dugu astearte eta oste egunetan bostetik zazpitera. Eta goizekoa da turnuak e, e, paketea jartzeko, jendea et, fitxaba dute, bere izena eta ze arroparen beharra duten. Baita ere, e, arropa jaso jasoduzue Euskal Herriko txoko ezberrinetatik, ez da? Bai, bai, bai, ikaragarri inguru denatik, etorri da, eh? hemen ondarri bio jartzun, errenteri, donosti aldetik, bai, bai. Ekarri dute mordua, arropa pila, bai. Bai. Bukatzen joateko, ez dakit anengotarik e, otedu zuen baina, beno, aipatu ditugu emakumeak, gizonak, arropa, ba, ezberdinak, eh, bildu izan bituzutela, baina ume txikiak ere eta txiki txikiak ere, ba, iragan dira irundik, eh, ez dakit, ba, eh, haientzako arropak edo bai. e, bestelakoak e, topatu izan bituzuen. zuen. bai, eh, ixandusen emakume bat, e, bere bi neska biski eta oso posi galditu ginen segati Bagenuen olako arropa, neska, ze, al noraka oso ederrak, eta bizkiakena gainera. Eta, bueno, juantzen, bueno, malkoaz, emozionatua, eta, bueno, gure ala gelditzan gara. E, askotan behar badaz dakite nola, nola eskertu ere ez? Bai, bai. Mm, bueno, nere, nere kasuan, nik ez dakit frantzesez, eta horban gazki pasatzen dut ezin ulertua, ezin hitz batzuk egin be beharrekin. Baina, bueno, ala, hola, moldatzen gera. Bada beste jendea, bai, badakiena, eta, bueno, gure taldea nahiko ondo, ondo moldatzen gera, bai. Uh -huh. Baina, maitzen, jumbo, bera, elkarrizketa, ordubiak... Hogeita, boz gutxi eltzeko ja bi minutu falta dugula, besterik ez. E, Piskatego egoera ere azalduko dugu, nolakoa den une honetan San Juan plazan. Hemen e, San Juan plazako bisera berrian edo e, jendea bertan bertaratu dago. Gutxi gora era amabi e, dozena bat e, emigrantea dauzkagu emendikan, joan etorrian. Eta baitare, e, albo batean, ba, ordu batetan urgentziaz azken orduan deitu den e, asamblea da hori ere e, martxan da orain ikusten da bertan, itzeiten da biltzala uhum, bai. eta tartetxo bat, hartuko dugu hartuko ha? dugu, bai, bueno, eta argazki abroa biltzeko horretaraziko dugu, mahi bat dere badela e, ba, udalak esken ez gosaria hemen dutela e, eta oraindik ere, ba, gaietak eta estelako bat jaten, eta e, barandan ere mapa bat, e, zarria, lakasitan e, izan duten bezala, euren bidaia nundik eta nola eh segitzeko begiratzen ari baitira. Hori da, hala jarraituko dugu. Ikusten <risa> zesuo poco. eta hartuta gero jarraituko dugu hemen eh? bai, eh? eta hurrengo do... urrengo arekin, eh? ba, sartu aurretik behar da eh, atzera begira txiki bate egingo dugu berriz ere oroitarazteko azken orduetan eh ba hain zuzen ba, irunen eh, migratzaileen aferarekin gertatu direnak eh hartu emanak, eh ba, etengabeak izan baitira ba irungarrera saretik eh atzo goizean goizetik oroitaraziko dugu lakatzita desmantelatu egin zutela atzo hain zuzen ere eta eh beroba deialdia bazela hain zuzen ba E, gizarte zerbitzutako bulego parean, hospital ezarrean, arratsaldez, akampada bat egiteko, eta honen aurrean, ba, udalak lehen, e, ezin ezkoa omentzuena, ala argudiatua, uda osoan zehar, egun bakar batean, e, ba, egin garri e, eta posible bilakatu duela. Amaika lagunek, e, lo egin dute ospital ezarreko hotzaren eguko e, goitzan, eta goizontan bertan, jakina e, jakinan du hain zuzen ere, bero ba, hogeita laula lagunentzako lekua badela bertan, diludienez, goizontan ez dute gozariri banatu, baina gosari gozaribazkari, afari eta loa emango dutela, baina hori bai, hiru eguneko ba, epe mugarekin, e, hortik aurrera, ikusi beharko da, zer den gertatzen dena eta hori bai, Sergio Korxon gizarte zerbitzotako zinegotziak atzoan txete aipatu zuen, Eusko Jorlaritzari eskatu adiotela eta erantzunaren zain, daudela hain zuzen ere e, bueno, ba, martin dozenea eudala terpetxe, arterpetxe edo arrera gune ofizialeko sarrera irizpideak, e, ba, hain zuzen ere malguagoak egin ditezen. E, hau da, une uneontan duguna eta goizeko behatzi datik, esan bezala San Juan Plazan e, da, berriz ere arrera, e, berrekin duelarik hilungo arrera sareak, e, behin bueno, ba, zuzen ere, bidaian diren, e, ba, trantxitozko pertsona hauek ere, hemen dira, itxaroan, eta e, antxeta irratian, e, ba, urbilu gara e, onat, e, San Juan plazara, eta esan bezala, e, ba, arrera sareko kideekin, hitz e, egitan erigarilarik lan talde, ez derriñekin peli, ba, urrenguarekin Ba e, behi, salto egingo dugu, arrera taldera, egingo dugu salto, eta, bueno, zuek e, dukidu zuen, eh? e, kontaktu eta harreman gehiena emigrantekin, ez da? Baina, gu egiten duguna da, goizero, eh, joaten gera iruntzear, eta bai zubitik eta bai irungo kaletik, ez, ikusten dugu migrante guzti horiek, alduta, galdu samarra ikusten ditugu migrante guzti horiek, horrein ardela, kasitarera gendun, eta han, bueno, bila bat egiten gendun bera ekin, eta ezkeini al, algen guztia. guztiaz. Mm -hmm. Piskat, e, e, uneko rutina hori, piskat, goizeko behatzitan asten zen, e, tren, e, tren geltoki ira rutina hori, zen, nolakoa zen? Tren, tren geltoki emiltzen ginean, asiera batean bakarri bueno, emengo jendea joan zen, eta gero ikusi genduen komunikarria zala ere ba, migrante hemenan, hemen gelditzeko asmoa harakutzen duten migrante bi gurekin etortzea ez? Zeren batzutan ba oso mezfida, mez, mezfidan zaundiekin hartzen eh? digute. Ez. Mm -hmm. Horregatik. Horregatik, bai, horregatik, lehen kontaktu harreman hori nolakoa da? Iztelare, bera bada, e, beraiege behari dira, bera da, kezkaturik, e, beldurrez, bera bada, ez? Batzutan oso zaila, ez digute sinisten. No? Ezaten digunean bolondrez gerala eta berai hilagutzen dagoaten gerala ez digute sinisten. Gero, bueno, gero gertzen da gauza. Eta asko sobia da, zera gure, gurekin beste migrante batzuk edotzen badira. Eta beraik ezplikatzen dira, beraik ezplikatzen dira, beraik egiten dute arrela, beraiz, eta asko zara xaua da. Ben jelen arreman eginda, orain artean lakasitara joaten zineten, e, bideratzen dituzten eta han, e, edatuzten egunetan ikusiko dugu nola, kudeatu hori, ez da ba migrantek e, zer eskatzen dute, zerbait eskatzen badima dute? Nena e, esperientzia bintzen da, migrantek ez dutelea zer eskatzen. Migranteria hitz egiten zaie, ezanez, e, e, zer izkintzen diogu, zer aukera dituzten, holako gauza, gez? Eta gero gero bai, gero behar bada igual, zaga, gauza konkretu ba baldin badute eskatzeko, ba dute. Baina aurretik ez dute zer eskatzen. onartzen dute ezkin guztia. Lakasitan aterpea topatu dute, ba, bolondresen eskutik, aldi e, aldiberen ez dakit ba, migranteek beraiek galdetzen omen zuten. Ez, e, ea, arrera gune ofizialik dagoen, informazioa bazuten ala ez, e, arridura sartzen zuten egoera, ez dakit argazki bat ere egiten zen nireten, e, jakiteko e, zertan zen irungo goera. Migranteari eskintzen... Bueno, eh e, mintzaldi haretan, e, horretan, eh, esaten genion, ba bazola gorria eta uro sorpresarako eta bezetan nere sorpresarako izenda nola mesfidantza handia zuten. Halako, o e, ga, ga, gauza oficialeri, ez? Mesfidantza handia diote. Orduan, eh Ni uste gustarago egoten die dire zirela, lakasitan, beste tokiotan baino, Hori izan curioso izandaz. ere pizkatre ba edo humano gado Lena aipatu duen bezala bihotza ere, betetzen zen ditu zenutala, Bai, eh neri asko gozatu zitzaian hasieran ementsartzea, ez? Baina gero lagundu dietena gehienbata bere bere orpegia ikusi eta zein eskertua dauden, eh? zein benetan, eh? benetan baino dena, hori konstante bada, eh? zein eskertua dauden hemengo hemengo arrearekin uh -huh. eta hemengo laguntzarekin. Ero baita ere azkenan pertsonagaten bizirakoede jo, aztezinha biren esperientziak bizindaritzuta. Bai, no si, e. Anecdotariko orrela berexiia hartatu dena. Bueno, eso la dena de una de, de esta persona bakitze dizan ezberdina. Eh, bere esperientzia nahiko... nahiko berdina da. Eh? Mm -hmm. Denokitza egiten dute, ba, bitaiari buruz, eh, ba, zaitasunan normalian dire zera, desertu zarkatze hori, eta gero bueno, bildurri kararri edote itxasori, eta esperientza hori. Eta gero batzuk kontatzen dute ere, zergatik, eta ziren etxetik, edo nula eta hori ez, baina ez da hori. Izagenea asko tala ipatu izan dugu, ba, lakasitan ama bost, lakasitan hogeita amar lagunek egin butela lo, e, beti datuak aipatzen dira, baina hor, e, bizitza pertsonalak badira eta hori dara zibarra dugu, bide luzea, e, kasua kasu urteetakoak badirela euren jaioterritatik territatik, ateratata ahi justu iruna iritsi eta muga gainditu edo zeharkatu aurreko urratz garrantzitsu hori dutelarik, ez, egon direla, harrera e, sareak babestuta, ez? Hori, dengo beti izaten dio, hausa bera, ez, zailena eginduzute, eurupan eh, zaudete, eta, bueno, bidea ya bukatuko zute. Bukatuko zute, seguro. Eh. Hori, Zedrik, hori, nola, etorri zen, larun batean, ez, bera, ezaten zuna, ez, esaten zion, ez, ez da, filma, filma hartan, ez, politikari baterio, ez da, hori, ez, ok, iritsiko dira. Zuek traba jarriko dut, baina nintziko dira, hori da bere elburua eta hori beteko dute. Lehenbiziko traba horietako batean e, beti egonda e, jandarmeak eta Santiagoko zubiko beroan burutzen ziren, be, beroan egiten ziren, itzulketa horiek, nolako gaki izan dira edo nolako zen harreman hori. Diu zet, lasaiak izate dira estáita. Haine esperientzia txarra pasatago atero. Adibidez, oso gaizki hitzeketute mar barrokoari buruz ta Marko poliziari buruz. Ba, gero ja hemenguak de deko suavia direla beraintsatu utzet ez. Bai, <gibus> <gibus> mm, daista da lasgarria izan ez, momentu <gibus> batean, ba hori. Atzo bertan batek esaten zidan hori, ez. O larrapatututen autobusean eta komisaldegia eraman eta gero hemengo poliziari deito eta poliziz polizia egin zuten hori, ez. Jaio. Zaiz sekoen atzo arratzian hemen. Ehosengasoetan polizia jaipatzen dugu, e, mugakoa Irunen udaltzaingoa bada, bada ere, eh babesibila zerbitzua e, eta zuek kalez kale arituz hilabete otan ba, migranteak nun topatu eta haiek lagundua alizateko ez dakit nola bizitu izan duzuen hori bolondrez gisa lan hori egiten ari zaterarik lakasitako egoera ikusita ba, agintariek e, ba, kasronetan ba, zibila edo udaltza ere berra da egin zezaketen edo egin beharko luketen lan bat izan ere. aldi berean Bira, adi, Adirezgarria da nola jarri dute e, Martindotzen eako egoitza martxan gutuz gorriaren eskuan dagola Baino inor ez aie emigrantari urbildu zerbitzu hori ezkintzeko. Orduan, iristen ziren irunera, ezar jakinga bezar zegoen, edo zehaukera azuzkaten, edo ezar. Gu egindugu lan hori. Gu Be bete dugu behar hori. Behar bada jendeare, agian pasatu da mugatikan, hakin e, gabe, ez ola ez disposizio hori. Seguro nago, esezer, pila da. bat. Pila bat, zatek nor normalean, irunera, adibia estrenes, egizten ziren jendea, ya, normalean, azten ziren oinez, ya, ozera, zu zubiaren bila. Uhum. Eta asko pasadera, dirala. hori, Gugu bat, bat ere jakin gabe, seguro. No, no, seguro. Ane. Arri dago, gainera, bueno, ba, polizia frantxesaren sindikatuak, eh, mandako batuak dira, eh, batez bestean, egun eh, bat emigrante eh, ira eh, bon, gainditzen zutela, edo zeharkatzen zutela muga egunean, hori txeko dugu, bak, lakasitan, amar, amabost, ogei, zirela, eh, beraz, rendatuak, eh, asko zere. Higitamare eritxigera, ez? Higitamare eritxigera, baina, bueno, pitzatzu, zifrabiak entzut dagoak, E, Errealitate horren e, aurrean, ez dakit zentzuetan, e, eta azken orduetan, ba, udalarekin izan dako hartu emanak ikusita, zenbait e, neurri, zenbait erabaki hartu dira, edo hartu direla dirudi, e, gozatuko dugu asamla hori nik ere martxan dela, eta erabakiak ere hartuko dituela arrera sareak, baina ez dakit nola bizitu izan behu edo duzu, zure kasuan, ba, azken hogeita lau, berogite sortzi orduetan, orduetan eman guztia, agintari begira ere. Bani, lakasitaren egoera ikusia, ikusiaz, eh, banekien hori ezala, hori ez suntzola jarraitu eta ni txurarekin hartzen dut za udaleko portailea ezadirik pentsatzen dut itungo udala badaukala bueno papalia bideak haudena eh, susentzeko eta nahi baldin badu gu ere jarrai dezakegu kudeatzen hori baino beste egoera hon bueno, batean ez es hori arte egin dugun bezala oso denao provisionalk eta gaizki Ez traileria azken puntu gisa, oraitaziko dugu orain artean Martin dozenean hiru egun edo 5 gehienez jota ema ezztaketela, gero e, kalegorrian geratzen zirela migrante hauek, baina lakasitan e, aterpetua zirela, hor e, mugarik gabe, orain e, lakasitan behin itxita, e, bigarren aukera da alternativa ematen duna udalak, e, hotzaren kontrako egoitza hori da, baina e, epe mugarekin, hiru eguneko epe mugarekin, hiru egun iraganda E, kale gorrian geratuko liateke eta oraingo honetan oraingo honetan bai ez dagoela lakasitarik ez dakit hori nola ikusten duzu harrera zaretik? ez hori bakarrik e, migrantea behartu behartute ere tokiren bat, ez, egun eguna pasatzeko tokiren bat, ez? Eta gero harrera harreta hori gu egiten dugun lan hori dointasuneekin egiteko behar dugu toki bat. Eta hori izatzen dio udalari ja? eta udala baditu toki pila bat Irunen hori Ozea, e, hori ba, bermatzeko, edo, ozea, lalan hori egiteko. Berda, hmm. ah, hori korki e, zenbat pertsona ez daki guzen bajende, baina dut zifraren pat, edo, esan zen, ez da ke? egun guzti hauetan pasan diren pertsonekin, no? da. <gurru>... Ez da egit, ni, ni hemen entzuna, asamblean entzuna, zera, datu bada, sortzireun inguruz Deo. ireno dela hama bostegoen edo ez da egit. Ez da, mutxikora mm -hmm. bera. Bueno, datu horrekin galditzen gara. Mila esker Mikel gurean han eta jarraituko dugu gure saioanekin. Mila esker bai. Ator, ator, badator! Zer? Euskaraldia! Zer? Euskaraldia! Nun! Irunen? Noiz! Azaroaren hogeita irutik, abenduaren irura. Prest! Belarri prez, bixi bixi, hau bixi. Euskaraldia azaruaren hogeita irutik, abenduaren iruda. <gülüyor> dugu antxeta irratia eta gure irratia zuzenean, irungo San Juan plazatikan eta pixka deskribatzeko hemen daukaguna, bokata batzuk ekarri dituzte honain bertan, eta hauek migrantei baratzen dabiltza. Bai, eta lehen esan bezala, eh, San plazan mai bat, e, Xapitoa edo Jaima moduko bat ere, eta e, Jaima do Xapitoa renpean, oraindik ere barrena sareko e, kideak dira, eh, azken orduko asamla dan, ba, goizontan bertan jakin izan duten udalaren eskaintza, bai, ez tabiatzen dira, e, bai, ez daki, bereala argituko dugori, baina bai, emigrantiak eh? ba, e, ogitartekoak edo bokatak jaten dira eta aibatu bezala, bai, ortsi, eh, barandan ere, dagoeneko eskotxakin e, zarria mapa, ere, eh, bai, euren ia nundiktan nola e, segitzeko ba, aztertzen ari delarik. edozen kasueetan gogatua ha amaika lagunek lo egin dutela eh? uda gabontan lehen aldikotz, ba, eskaini duen e, alternatiba horretan e, neguko hotzaren kontrako egoitzan. Ba, neontan orredik ere e, utxika aurkitzen baita hogeita lau lagunentzako lekua eskainiiko omendu e, loa gosaria gozontanen banatu ez duena, bazki eta faria omen baina hiru egunez soilik. E, peli eta gombidatuekin edo arrerasareko lantaldetak ordezkariki segituuz, be ba, osasuna ere ba, e, zaindu beharreko kontua zen eta ba, bertako lantaldeko kidea dugo janak kaixo? ajo guardian bueno jona eh e, izan da zuen lana osasun negozioera eh osasun negozioera kudeatzeko eta pixkat eh nola nolako egoeratan etortzen ziren estresarekin e, orokorrean e, nabaritzen genuen zan Nikea E, modu orokor batean eta ba bueno edozein iristen ziren askoz gauean bidaiatuta orduan askotan ba, bueno, ba lehen, lehen gauza ba nabaritu duguna izan da e, nekea Baina ba, beno, ba, neketik aparte, ba, e, ikusi izan dira beste beste hainbat gauza, eh? Adibidez, aurreta eh aurduntzen emakumeen kasuan, ba nekeare agotzentzan eta orduan ba, bueno, baitare bai izan dira aurrelako egora batzuk non aurkitu ditugun em emakumeak aspaldian inolako eh errekonuzmenturik egin gabe, eh ba nekearen gatik, ba, ez dakit, ba, aurren artean ere bai, e, ba bueno, ba, garatzen ziren, ba, beste delako ba, gaixotasunak eta, eta barrez. abar, ez? Orduan ba bueno, batetik egondu da ba haiek ba, zerbi, osasun zerbitzuetara laguntzea. E, aurkitu izan ditugun beste gauza, bueno, beste gaixotasun batzuk izan dira badiez basarna. E, izan dira ba, sarnarekin itzi diren pertsonak eta orduan ba, bueno, e, ba beti kontuan izan ba, hartu behart zirela hainbat neurri, arroparekin, garbitasunarekin eta eta loarekin, eh? Orduan baita ere ba, bueno, ba, askotan horrelako e, gauzekin ba gurutzegorriarekin egondu da koordinazio bat, eh? Eh e, gertatu diren hainbat gauzekin Edo jarraipenekin, ba, bai egondu da, urlako e, koordinazio moduko bat, gurutzegorriko pertsona jakinekin. Eta, ba, baliagarria izan da, ba, bereziki, ba, antzaudenian, badutxetarako eta higiene egoera kobetzeko. E, horietaz aparte ba, bueno, asko izan dira ba, bueno, ba, agineko eta haoko arazoekin etortzen zirenak, orduan lagundu izan ditugu, egunerokotasun horretan gaixo sentitzen ziren pertsona horiak e, ba, ambulategira joaten edota baitare ba, bestelakur jentzi zerbitzuetara baina dena den, ba, bueno, izan ditugu kasu pare bat, nahikoa deigarriak behar izan dutena ba, bueno, ba, laguntza edo akompainamendu soil batetik e, baino gehiago agokoa, eh? Aratago joan da e, batetik izan dugu gazte bat, eh, arazo kardiako batekin. E, azkenean, ba bueno, ba, egin zitzaion Navaritzenzan, ba bueno, ba, nekatuta zetorrela eta etzen erraxa jakitea zertzuen, ba nik eh batetik aratago. Eta orduan azkenean ba, mediku zerbitzuetatik lagundu zaio eta ikusitzen ba, kardiopatia batzuela, e, Donostiako ospitalean izan da Luzaroan, eta azkenean e, Gurutzetako ospitalean e, operatu egintza Bizkaian. Orduan oso kaso komplikatua izan da, Batentuz kudeatu behar izan delako, ez? Hortuan, e, sareko pertsona batzuk egon dira jarraipen hori egiten, koordinazioan, bai gurutze gorriko pertsonaren batekin, bai os, e, bidasoa hospitaleko, ba, beste pertsona batzuekin, eta egia esan, somatu izan duguna izan da implikazio oso ona, pozitiboa pertsona batzuen inguruan, ez? Eta orokorrean ere bai osakidetzaken man duen laguntza azpi da. Zerena eh, osakidetzako konsultetara joan duen gara, eh, baldintza bakarra jarri izan duena osakidetza izan da ba, lagunduta joatea izkuntzaren eh, kontuaren gatik, eta bueno, ba, pertsonak identifikaturik egote, orduan, bai asiera batean, ba, zirenean lehenengo mediku kasuak, ba, igual, sailtasun gehiago zegoen, ba, nola jardun behartzen ezekitelako ere medikuek, baina gero ba, bueno, jakin izan dugu osakidetza jarri dela harremanetan, Mediko guztieta, guztiekin esan ez, ba, bueno, zintzuk ziran gu jasotzeko baldintzak eta iritsiapuntu batetaran non ere bai eman dizkiguten eh, konsultan bertan botikak. Orduan, ba, ba, bueno, alde horretatik gure aldetik konten eh, jasoden osakidetzak eh, emanduen jarrituen balia bideen gatik. E, hori gadetu, inolako arazorik ez dela izan edoztoporik, esan hibet, medikutala joan zahizelarik, ino gasutan ez da? Beno, a e, era batean, ba bai, e, gehiago, ba nola jardun behartzan, eh fakturak zirela, etzirela, baina hori dena ere bai, ba bueno, pentsat, o, sa, ere begokion pausoak eman ditu e, eta azken konpainamenduetan, ba beno, ba bajoan, eta baita ere ba hori kontutan hartzen zelarik e, eta hori ba, doako zerbitzuak izan dira, e, ondo hartu zaigu eta bueno, ba, e, egia esan, eh zerbitzu izan da. Eritasunetatik haratago hasieran aipatu duzu nekea zela bereziki ba ikusten zenutena, eh Lemikelek nei aipatzen genuen, hilabeteak, kasuak kasu urtetako bidea daramatzate Hiruna iritsia arte, e, aldiz, ba, badirudi, ba hiru eguneko epea, eh agintarien arabera aski dela HBn ba, hartu eta bidaia segitzeko, ez hiru eguneko epea aski den ba HBna hartu berrezala elikatu eta indarrak hartzeko. Hombre, ba, noski ez dela, ez? Azkenean e, ez da nahikoa. E, eta honi neu ere ez, ez naiz nor esateko zen bat behar duen pertsona bakoitzak. itzak. Egia esan, e, tristea da, ba, bereziki egoera horretan, neke egoera horretan, eta animikoki oso patial etortzen diren pertsonek, ba, behar duten denbora, eta daukaten presa, eta, eta daukaten guztia, ez? Orduan, ba egia izan, ba, bueno, ba gelditzen da eta bereziki ba askok ba muga pasa eta gainera ba bueltatzen dituztelako, ez Orduan ba, egun horiek e, bukatu, bukatu egiten dira. Orduan ba ba bat zoritzarrestanalez, ba, ba ez da ez da nahikoa eta bueno apaitz, apaitzeko ere bai ba bueno eskerrak eman ere bai hori ez ba inplikatu ba, diren pertsona hoiei osasun arazo horiei ba, a, aurre egiteko laguntza emateko bisitak egiteko egonda baita ere beste kasu bat e, Bertebra vertebra austura bat egonden Obaitare, ba bon, azkenean e, kasu hortan ere inplikazio pertsonalak egon dira sareko jendea gehi profesional ezberdinenak eta eta sorionez, ba, pertsona horrek hobera e, egiten du eta eta azkenean horrelako gauzek ere ikaragarri posten gaituzten, motivatzen gaituzte, egiten ari garen lan nau egiten jarraitzeko. Eskotan ere aipatzen dena da, ba behar bada e, nekatuak etortzen direla oso oso nekato eta beraien osasunagatik ere, ba, e, egun batean edo pare bat hartzeko, hemen garritzeko irunen, deskantzatzeko... Bai, eta azkenean, ba, jartzen ari diregin baliabideak zer ikusea gauarekin, ez? Ba, gaua e gela batean, lotan ematea oso garrantzitsua da, baina egunean zehar ez dago non egon kaleak nekatu egiten du. Eta hotzak ere bai, eta huriak ere bai, orduan ikusten dugu, ba, edo zainunetan, etortzen den jendeak, ez non egon. Ezin zailo hartu, ezin zailo, la zailo lasaitu ez, eta azkenean bi egiten ari diren bidaia hauet honetan ez daude intimidaderako uneak. Askotan pertsona batek lasaitzeko bakarrik egotea behar izaten du, eta... Migrante hauen e, bidaian guztia da oso publikoa, guztia da taldean, e, erabaki aukeratu ez diren taldeetan. Orduan, azkenean oso garrantzitsua da egunean zehar lasai, egoteko espazio bat izatea, ba, deskantzatzeko eta, eta, eta, eta, eta eroso egoteko, ez, hemen ikustan ari gara, nola gauden, ba, pertsonak lotan esterilla batean, ba, nilertu etorri dialako. Ba, oian, bukatzen joateko hasiko ordubia baititugu, biztiru minutu besterik ez ditu jada. Eh, gorratuko dugu, eh, ba, asamblea azken orduko asamblea bat ditua zela, orren batetan, ba, justu saio hasten eta eh, ba, goizuntan udalak e, ba egin hobenduen eskaintza pentsatzen gutu aztertzen ariko dela harrera sarea, eh, asamblean parte hartzen ari zinen ona etorrez arrea, azken ordukorik hola aipatzerik e, e, dugun. E, zer da, zertan da kontua. Beno, eztertzen ba, ari gara, udalak egin duen eskaintza hori, egia egia esan, eta, bueno, ba, e, puntuz puntu, bueno, ba, ba, zuka ipatutakoak izan dira, eta benetan, ba, deigarrien, deigarrien, egiten zaiguena oraindik ere da egunean zehar ez dagoela non egon, eta orain hemen gaudela, ez e, jaima orran azpian, eta haudela, toki bakarra, ba, jendea hartzeko, jendea lasaitzeko, jendeari... E, baita behar dituen argibideak emateko, ba, bueno, ba kalean, ba txopito eta edo eta eskaintzen digun aterpe txiki honeen azpian besterik ez. Gogatoko du gainera hiru egun daudela aurretik e, ba jaieguna, dabiar, e, iruneen ez daite udalak konpromiso hartu du hiru hauetan aipatu dituen zerbitzuak e, eman emango bituela. Hori da, ipatu, emandako zerbitzuak, antzadenez, emango ditu, baina, bueno, azpegitua horretan ez dago dutxarik, orduan, oraindik ere ez dakigu, ba, aste, iru, aste luze honetan, ba, dutxen kontua nola, nola moldatuko den. Uhum. Ba, ikustek e, geldituko da hori, baitare, asamladak hartzen dituen erabakia, baitare, badakigu, e, asamladatik eskatzen dela erre leboa, e, jendearen zako, eza? Hori da, ba, neketsua da, behar da jendearen implikazioa, orduan he, ba, ba, animatu da dira jendea, sartzen, pixkanaka, pixkanaka batzuetan jendeari beldur beldurrematen dio ba, lan herritmoa jarraitzea, Ba, askotan e, ez dugulako izaten denborari gelditzeko eta gauzak tentuz esplikatzeko. baina mesedes ba, bueno, ba jendea animatu dadilla, eh erritmoan e, ikasten joan gara denok, denetzako tokia dago eta lana partekatu egiten da eta batzuetan ezgera ezgera iristen ta saturaturik egoten e, gara. Orduan ba bueno, ba dei hori, ba jendea mesedes, ba animatu dadilla, pasadadilla, orain gainera ikusgai gaude tamalez, eh kalegorrian gaude eta ikusgai gaude. Gente guztiak eh galdetu diezagula, lanak banatuko ditugu eta eta jarreko garen lanean. Eta mila esker antseta irratiari, beste beine ere ba bueno, gatik, onera kalera etortzeagatik eta gurekin ba, denbora tartea hau elkar banatzeagatik. Ba, mila esker zoriodak. Baita mila esker zuei ere. Ba, saia amaitzeko tenorea iritsi zaigu, egurdiko ordubiak japa pasatxo direlako, ba, ez garaiz, aur, besterik esatea ez dugu. Mila esker. Onda izan. Thank <laughs> you.